waingereza waingereza ni kabila la ajabu kidogo ni, ni watu wana utawala mzuri sana wa democracy ndumu sana kuupata mataifa mengi yanayowashinda waingereza kwa utawala wao wa democracy lakini vile vile ni watu wana kabila ya ajabu sana waingereza wa wa wamegawanyika katika sehemu mbili kuna kuna watu wao makabila wale wanao amba wao ndio hujiona watu. Wengine wote hawa sisi hivi tu ni watu. Wao wana macho mawili na pua moja. Lakini si watu sawa sawa. Na mwingereza anapotaka wale watu. Waingereza wako waingereza sasi wale wanaitwa Malodi, ni Malodi. Zamani walikuwa watu wale. Sasa leo hawapo. Hawana nguvu sana kama zamani lakini bado mwingereza, anaheshimu sana kitu damu hata hata udhani kwamba iko damu wanasema blue damu si damu ya blue damu ya sanaa kuna mtu ana damu lakini wengine wa wanasema kuna damu blue wale wenye damu watu wale ni binaadamu na namna ya pekee yao wale Makabaila wa Kiingereza na Mungereza naye tabai tabia hii akifika mahala kama kama unguja basi akakuta iko tabaka ya watawala anaiheshimu sana tabaka ile ya watawala watu wengine wote anawatazama wale watawala kama kaja hapa Mungereza akuta tabaka ya watawala tabii mbaya au bahati njema tabaka ile ya watawala na akawa sana sana. Hata wakaandikia na mikataba, mkataba huo, Mkataba huo uliowafanya waingereza wakawa walinzi wa kisiwa cha Unguja, kusema kweli walikuwa si walinzi wa kisiwa cha Unguja, walikuwa ni walinzi wa watawala wa Unguja. Wakaandikiana na mkataba waingereza sababu yake kubwa zaidi awalinde watawala wa kijiwa cha Unguja mpaka hapo hatari takapokuwa imefika hawakabidhi kijiwa chao. Ingereza akaona yeye wakati wote tunazunguka bwana lakini kijiwa chao nani baada. Naam, kabisa huu kweli. Hii kweli utakabidhi utakabidhi sultani hapa na ndugu zake bwana kijiwa chetu. Sada haa huko. kazi wakafanya hila atafanya hila hapa mpaka jana akakabidhiwa bwana mkubwa rambula acha hian unachukua nchi ya watu unakabidhi mtu mwingine bali hapo dungen mkabidhi sehemu kidogo cha ja uingereza kamera sikipapo sana unampenda sana. E. wengine za kubwa simkabidhi bandi pamoja taingereza tuone kama unapenda sana. Wende umkabidhi mali ya watu. Bassi akamkabidhi ngapi? ndio wenyewe Baada ya wiki nne mambo ya kesha Anasema jana ni sema... wengi wape wapa watachukua wenyewe wa wa. Basi kwa nini mambo yale kwa sababu wako kwa maana hiyo na ujaribu kusema kwamba serikali ya Tanzania, serikali ya Unguja ina chuki na Waarabu. kwamba tunachukia Waarabu. kwamba tuna Utaifa katika nywele zetu. za chuki na Waarabu na Waarabu sio na ndevu zile za ndapu tafisa. nimejaribu kwa hoja ya wananchi kwamba Umoa, hawa watawala wa kizaliwa ha. hata kidogo na warabu. Kuna Tunausiyana na kuondoa misingi mibovu ya kutawala katika karne hii ya leo. Sasa, Wasukuma tunawaondoa. Wanyama hizi sasa tunaondoa wasili kawatawala wasili kabla hata marabu hajafika unguja tumewaondoa manga a si lakini kama vile ambavyo kumoondoa mtawala mkukuma Haikuwa kwa tukio la kikuma ila nikupenda kutengeneza utawala wa kikuma sasa uwe ni mzuri uwe una manufaa kwa kikuma kumuondoa manga kwa kwanisha wa manga hata ndio manga wenyewe wa manga wenyewe ndio hapa maneno yanayokuwa yao tambiria aikuwa kwa kikuma hata arabuni wanamolewa sio unguja simi simi unguja wala kesema nasema uarabuni wanaondoka haona alikuwa hapo sultani hizi Yuko! Alingolewa na karume Alingolewa wana wanaume ambao hawatendi utawala ule ambao, limtingi, wa kizaliwa ambao ni msingi wa kwa dhuluma. Aokaa. Haruku eh. adoke. Msi haruku hapa akae. Kule atoke hapa akae tu. chakana. Wa kule. Wa mazile, kule kwa sababu kwa Kama vile ilivyokuwa kule Tanganyika wale. kwa sisi tunaondoa wale wasiofaa. Huyu hapa alikuwa ana manufaa gani? Leo nimetembea kujiona kijiwa. Angalau manufaa. Tena kimekaliwa kime na jamaa hawa kabla hata kabla hata wazungu hawajaja kala utaionyesha. Hayo manufaa ya Mwafrika alitengeneza mmanga. Hayo manufaa ya Afrika alifanya manga. Hayo. Watawala wana namna ile kwa desturi yao, waona watu kama viatu zao vya kutembelea. Hawazikirii habari ya manufaa yao. Darasa, zipi back tu bai. Wanaanza kusema hilo si jambo la ukana, sema narudi pia sana ni jambo haba ya kuambia maneno machache wa manga kama wapo zangu wa Arabu hata wao wa walikuwa katika sabaka nini sijuu habari za umu ni za jamaa zangu ni walizokuwa mkikana lakini hata wao walikuwa na sabaka wa wale walikuwa na Waarabu wengine wengine mungu hili na Waarabu hapa Waarabu hapa. ndio vile vile wale ule Waarabu ulikuwa na adhuu zake Ulikuwa Arabu wengine, si Arabu wakubwa sana. Arabu wadogo hao. Bana, huyu hukahenga huyu, huyu hukahenga huyu, huyu hukahenga huyu. Na huyu wa chini sana, hukahenga masta. Bana, mara Afrika bana, sisi hakuna kujitumua, sisi hajajisikwa kwa America. Pasi, hata andu kujangwara. Naambia, zani kama hapa. <tipa> sisi kama <tipa> alivyosema tabe karuka sisi kidada yetu ni kujaribu kuona kwamba kesi ma ni dada kesi irudi kesi ma ya nilala bwana kesi ya zake usimuulize habari za njia tu usimuulize kwa kifua yake kesi wewe mweshi fadali mimi naada jitihada yetu hapa Tanzania itakuwa ni jitihada ya kufanya binadamu mmoja amheshimu binadamu mwingine. Lakini binadamu ni binadamu wenzangu. Waarabu wamekawala. Na nasema ndugu zangu waarabu sema hivyo. Napaka kujaribu. jambo hili katika katika mahali pake sawasawa. sio sawa. mahali pake kwa waongo wale wanaotaka kudumisha dhuluma katika mwanadamu Wewe umekulia hapa Mwarabu umezaliwa hapa labda babu yako alikuwa hapa Unaona wafrika hali yao ni watumwa watwana Watwana Kazi yao ni kutumwa Na inafanyika machafu kweli kweli juu ya wafrika matapu ya kweli kweli Anaaliva pande hapa ni mnazi. Anapanda mnazi, alafu bwana anamuonyesha bibi. Jeti, nguvu ya kiombo hiki, anadondosha. Machafi yale! Hakuna hata mhanga moja aliyefanya hapa. Mimi sitemi kwa sababu wao ni hapa. Hata hata kidogo. Lakini nasema wamefanya watu si mbali sana. Watoto wao bado wako hapa. Wao badu wako, wanahadithi wa mambo yale. Na binaadamu